Gantxako kopako partida bukatu da, 2-0, nanten alde ebaitzak ez du erakusten partida nola izan den, Jon Leunda, zuzera Kirol-Kazetaria, nola ikusi duzu partida? Bueno, nik uste eta Bironek partida osan eginduela, bat ez nagusi izan da, lehen zatea neko parean joan da, bai, ikusten zela bizka bat e, nagusi zela nantes, eta hor Bironek atzen eginduen bakarra baliatu dugu gola egiteko, eta gero bigarren zatean e, bai, Bironek zela herdi hartu du, hortik gara nagusi izan da, aukera batzuk izan ditu, Eta azkenen bigarren gola azkeneko minutuetan kontraeraso normala zen, Xabir honek gertu ikusten zen eta aurrera egin dute. Arriskuak hartu zaben azkenean 0 eta 2. Pena horrekin, ikusten ustez, eh, dutela maila gonso eman dute eta pena horrekin. Azkenean lehen mailagoren aurka galtzea normala ere bada, baina gertu izan da baita ere beste maila bat. Nola kausitu duzu maila? Hor hegoaldiko taldei konparatuz, ze maila lu Baionak? Ba eta jene urte asko dira jarraitzen diola. Avironek nikuzte ut eh, ezatu Espainiarenko ligan bigarren mailan jokatzeko Real Union eta bekin jokatzeko zuela ginu garazorik. Azkenan kontutan hartu beharra estatu Espainiarrean maila nazional bat gutxiago dela, baina multu askoz gehiago diola beraz nikuzte ut Avironek baitenek berdin ez eh, dutela garazorik bigarren mailan jokatzeko. Biruzke zorratik. Uh, futbol uh, duraduna, harinen, sedari, eta la jura duna Arinen, Penchozetari, Charleone ta Oxtobirion. Bai, deneri. Bon, partida hori bazen uh, lekoa. Bae, zinez bazenleko eh? uh, uh, nola lehen zatitian pixika batikusi da bi taldeen arteteko diferentzia, Natek baan gora zatu du, aukera handirik izan gabe, gero gertatu dena da baionak ez duela, Tokia, edo, tokia ongi atxiki doela zelaian, eh? defensa ona eginez, uh, bosteko leho batekin or, uh, balona ez zutelarik, eta gero uh, lauko leho batekin balona ez zutelarik. Eta poliki-poliki emaitza hori uh, atxikiz, esperantza sortu da, eta gero bigarren zatean, ez zinez, uh, Aukera. aukerak izan dira, hamilton zartu da, or, bizitasuna ekarri du, eta bien bienarteko diferentzia ez da agertu, eta domaia da, or, uh, bigarren gola hori hartu dutela, zenta, ez, ez zuten berezi, eta uste dut, uh, baionako abijoan, aho izaitan handela, bera ere partidua, 60 orzidentzari guztiak ere ikustatu dira eta zena zinez izan da, da matxa. Bueno, orte guztiz ez da olako valentziarik edo talde handi baten ikusteko paradarik ipar euskal egian bon, frantziako kopak horiek hartzen du bedaren. Bai, egia da, gero, bon, egin behar -e da ere eh doela bi ehtatu zela gauza bera aurre miagitzerekin hemen kontagabe miagitsezena bajona bai, bai normal maile bat para gortza e, eta etzen partidarik izan or gastapenetik nagufisenen gain eta igiren partidari ikusi eta hor zinez bai cinez uh, bai, uh, gira eta arae eh, frantsiakoko kopagori hartzen du gero illa da ber bat lehen taldeko lehen mailako taldearentzat ezter beti goixo Olako zelari batean hartzia eta kipi baten kontra Gia da ez nantek ez duela batelea kutsi bere maila Ez zen ageri hor lehen mailako bos taldea zela Eta plasek bat izan da eta ez periodut horrek e, ekerriko doela Oldak behi bat behar behar behar es, eskolegiko futbolari Birezke, Pancho? Jau, setaz